Ефірі програма Літературна студія. Дорогі слухачі, сьогодні на хвилі Радіо Запоріжжя нові сторінки роману Григорія Лютого ⁇ Мама Марія ⁇ у Григорія Лютого багато друзів серед письменників, котрі, звичайно, не проминають відреагувати на успіх свого колеги. Звичайно, відгукуються по-різному. З гумором, захопленням, чи як це буває у справді творчих людей, змішавши усі жанри в один. Сподіваємося, це буде вам цікаво. Ось що пише пошукач премії імені Тараса Шевченка за 2008 рік, головний редактор газети «Гарт», Відомий поет Дмитро Іванов Золотий селебряний Гришо Читаю маму Марію, наче дивлюся вражаючий фільм І дуже не хочеться, щоб він закінчився Це воїстину небесно глибока, причисто хвилююча, довгождана пісня нашої поезії Вітаю, обнімаю а ось що виставила в інтернеті кандидат філологічних наук Тетяна Дігай. Особливе пошанування викликає поетичне слово Григорія Лютого. Задіяна багатошарова система виразових засобів, що включає механізми натхнення та інтуїтивного осяяння, мислення і водночас інтелектуальність, глибоку емоційність та високу активність. Багатство мови поета викликає у мене асоціації з оркестровою партитурою. І як у високопрофесійного диригента кожен інструмент має у свій час своє соло, так і в романі, залежно від конкретного завдання, окремі компоненти комплексно-поетичного образу, потрапляючи кожного разу ніби у фокус уваги, стають панівними, а потім редукуються і делікатно згортаються, поступаючись місцем іншим. Я впевнена, що новий роман у віршах Григорія Лютого «Мама Марія» стане об'єктом гарячих дискусій, завзятої полеміки, боротьби думок, поглядів, різних художньо-естетичних платформ. І попри все, зв'язок поета з народними традиціями залишається органічним і нерозривним. Я щиро вважаю, що звернувшись до нової для себе поетичної форми, поет блискуче упорався з цим складним завданням. А досконалість тому й досконалість, що, досягаючи її, треба віддати життя. Послухаймо самого автора. «Є межа досконалості». Йди, лише за нею являється Боже, тільки той, хто дістався туди, заперечити істині зможе. Всім повірі дано, по душі горизонти відкрито, очі власних глибин і зорю, що на світі трима. Є Всевишня любов, і любові непрощені квіти, білі бджоли і біль що солодше, від нього нема. Хочу побажати поетові Григорію Лютому подолання нових вершин, натхнення і творчої фантазії, відкриттів і досягнень, на обраному шляху досягнення досконалості. Тетяна Дігай. Отож звучать нові сторінки роману Григорія Лютого Мама Марія. Читає автор Він пролетів, неначе астероїд. Циліндр, манери, скрипка, Петербург. блискучий фрак французького покрою, лице дитини, абсолютний слух. Її туди гафія запросила, а стрівши, лиш руками розвела, куди ж ми, Босі, діво, некрасиво, а ну ходім давати нозям лад. Жила у монастирській прибудові, На стінах фото, Відень і Париж. Марійці все здавалось тут чудовим. Отак сидиш, а начебто Париж. О, як її гафія наряжала. Мов підвінець, немов саму себе. Так довго, Боже, туфлі ці лежали, Я в них колись торкалася небес. А ну, ще це примірять, це ще тонше. Мені вже не надіти, відбуло... Ну і хай гудуть, подумаєш, святоші, А ти розквітний, снобам на назло. Себе Марійка в дзеркалі не взнала. Прозора блузка, юпочка гофре, А білі шпильки так би і станцювала, Мов не Марія якась, мере. І ще брум'ян у серці їх повінця, Хіба підкреслить трішечки уста, Аж кров заграла, вдарила в колінця, Оце тобі Божа, і свята зібрала знати. Священники, рачинські, учителі, заводчики, купці, Війшла так всі, аж випали в очиська Тому зурочний стисла в кулаці. Не вийшов ще скрипаль, а все звучало, Мов карусель чи гойдалка хмільна Схлюпнула світом радісно й отчайно. І де себе ти зловиш, хто ти зна? Аж фарби розмивалися й лиця, гордійної Костович якісь, не те, щоб винувати, наче птиці. Співатимеш Марічко і біс. Просив, щоб не церковні, а народні. Збира наш мело, скаже наш фольклор. А вже скрипаль підходив до безодні, А дітворив в шипках смішний узор. І він заграв, як кажуть, виняв душу. Подібне знати могла хіба з книжок. Такі глибини враз у ній порушив. Виходить, і в душі є поріжок, Він знає все про мене, все він знає. Рідніший всіх, такого ж не бував, Про що ж тоді йому я заспіваю? Які відкрию у душі слова? А він все грав, аж квіти щебетали, Життя за погляд стало враз не жаль, А світ мінявся душами й літами. Що він намислив? Хто він, цей скрипаль? Дівчата з півчої зюрмились біля вікон, якісь принишкли, в сильцях, мов, пташки. Таке не забувається до віку, мов, середня посипались зірки. І потім не було, що в тиші мовить, сльозою всі умились мов, одне. Спасибі вам за музику, богове, не покидайте ласкою земне.